în cer și pe pământ, mi și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, aducându-vă, iubiți ascultători, programul numărul 74 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim Domnului Dumnezeu pentru harul de care ne-a făcut parte prin intermediul acestui program de radio să ascultăm canonul Sfintei Scripturi perfect suficient în el însuși și chiar mai mult suficient pentru orice lucru. Cuvintele acestea referitoare la canonul Sfintelor Scripturi aparțin Sfântului Vicențiu de Lerin. De aceea spunem și noi că nu este o folosire mai înțeleaptă a timpului decât a ne aduna în jurul cuvântului lui Dumnezeu și a-L cerceta sub diferite forme. Astfel că bine ați făcut iubiții mei și astăzi rezervându-vă o porțiune de timp în vederea ascultării acestui program. Un precredincios slujitor al lui Dumnezeu, în persoana preotului Niculiță, a avut călăuzirea alcătuirii unor meditații scrise asupra fiecărui verset al Domnului nostru al Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos, meditații care au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Astăzi ne vom începe meditațiile noastre cu voia și ajutorul lui Dumnezeu din Versetul 10 al capitolului 9 al Evangheliei după Matei, numai înainte însă de a parcurge un nou episod din istorisirea lui Cristina Roy, argatul, al cărei personaj principal este metod, un credincios veritabil. Acesta, din dorința de a câștiga inima unui evreu bătrân pentru Domnul, s-a travestit într-un argat și s-a angajat undeva la o gospodărie de la țară, în imediata vecinătate a bătrânului evreu David. Episodul prezentat cu prilejul lecțiunii precedente se încheia cu scena următoare. Metod era înconjurat de un grup de copii care îl rugau stăruitor să le spună o poveste curând unelele, poveste pe care tot Metod le promisese că le va spune cândva. Haideți acum împreună cu copii să ascultăm și noi această povestire foarte interesantă și numai puțin bogată în învățături înțelepte și pentru noi cei mari. Ascultați atunci cum au ajuns acasă rândunelele spuse metod. Departe, într-o țară depărtată, unde la Crăciuni înfloresc pomii, iar alții aduc deja roade, acolo unde sunt multe flori frumoase cum pe la noi nici nu se află, dar și atâția șerpi că te cuprinde un fior, acolo, în îndepărtata Africă, au ținut rândunelele o adunare și o consfătuire. Era o adunare măreață. Toate rândunelele s-au îmbăiat mai întâi în rouă și au periat hainuțele și acum fiecare arăta ca o fată ordonată. Cu părul negru pieptânat lins, cu trupușoarele negre ca de catifea, ochișorii negri, veste de culoare închisă, cravată albă și rochie cu trenă lungă ca o doamnă distinsă. Pentru această consfătuire au venit în zbor rândunelele din toate părțile, cu sutele, ba chiar cu miile. Când s-au adunat toate la loc, au început consfătuirea. Mai întâi au cântat și apoi s-au rugat. Cine nu crede că rândunelele se roagă, să le întrebe și să caute în cuvântul lui Dumnezeu. Eu știu foarte sigur că ele se roagă și că laudă pe Dumnezeu, creatorul lor. Deci, toate au început cu o cântare și cu rugăciune. Apoi, după ce au tăcut, li s-a spus că a venit timpul să părăsească Africa și să se întoarcă în patria veche. Trebuiau acum doar să se sfătuiască în ce zi și ceas poate să înceapă migrația și trebuiau stabilite legi de comportare pe timpul călătoriei. Rândunelele și-au ales din mijlocul lor de comun acord pe cele mai bătrâne ca sfătuitoare și apoi le-au ascultat cu atenție. Mâine, când oamenii vor număra prima zi a lunii, trebuie să vă faceți apariția în locul întâlnirii anuale. Cele care întârzie trebuie să rămână în Africa. Mai întâi vom zbura peste ținuturi minunate până ajungem la o apă întinsă. Apa se numește Mare. Să fiți atente să rămâneți la o la altă, așa cum sunteți repartizate, căci cine rămâne înapoi nu mai e sigură contra păsărilor de pradă. De o mie de rândunere chiar și păsărilor răpitoare le e teamă, dar de una sau două nici atât și o le imediat. Câtă vreme zburăm peste ținuturi frumoase, trebuie să respectați porunca de oprire ca să vă puteți odihni cât mai des și mai mult. Și oricâte muște ar zbura în jurul vostru, n-aveți voie să mâncați prea mult, ca să nu vă îngrășați și astfel să deveniți prea grele. Când ajungem la mare, mai ținem o adunare și ne încredințăm în mâinile Dumnezeului nostru, căci avem apoi un drum lung în fața noastră. Nu o să mai vedeți altceva decât apă și tot apă, căci nu e nimic pe care să te poți odihni. Totul stă în mâna creatorului nostru, de aceea vor putea zbura peste mare doar acele rândunele care țin cel mai bine poruncile care ne-au fost date de Dumnezeu și care se roagă mult. Și acum, haideți să ne rugăm! Astfel s-au rugat rândunelele, apoi au cântat și conspătuirea a luat sfârșit. Captivantă povestire, nu e așa? Și interesantă! mai ales când vorbește despre rugăciune, că până și păsările știu să se roage și să cânte și să laude pe creatorul lor. Pentru că veni vorba, când a fost ultima dată când te-ai rugat, când te-ai încredințat Domnului și când ai cântat o cântare? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te rugăm și ascultarea mesajului care ne stă în față. Luminează fiecare inimă cu privire la scopul existenței noastre pe pământ Și anume unirea noastră cu Fiul Tău Isus Hristos Prin procesul pocăinței și a nașterii din nou În felul acesta să oferim și noi inimile noastre Pentru terenul împărăției sale Care dorim să se lărgească tot mai mult pe pământ Pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică Amin O laudă mai înfocată a în mine toamne ia, printr-o trăhire mai curată, să te înalți mai sfânt, mai clar, lăudat. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire versetului 10 al capitolului 9 din Evanghelia după Matei, care sună astfel. Pe când ședea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut cu el și cu ucenicii lui. Referindu-ne la faptul că Domnul Isus stătea la masă, cu vameși și cu păcătoși, facem observația că aurul nu-și pierde valoarea chiar dacă ar cădea în noroi. Adevărul nu-și va pierde din substanța sa chiar dacă ar locui într-un mediu rău. Domnul Isus și ucenicii lui nu s-au întinat când au șezut la masă cu vameși și, și păcătoși. Doctorul și medicamentele trebuie să se atingă de bolnavi căci altfel nu pot fi vindecați. Au venit deci o mulțime de vameși și păcătoși și-au șezut la masă cu el. Vameșii propriu-ziși nu puteau fi prea mulți. Probabil că a fost un fel de nume generic, o poreclă pentru informatorii romanilor, cum avem noi în românește turnători. Și într-adevăr, prietenia cu ei era compromițătoare, așa cum este misiunea în rândul cetei sectei Paria din India. Nici nu spune Evanghelistul că Isus i-ar fi îndemnat pe aceștia să se lase de păcat, ci numai apărarea pe care le-o ia. Cel mai bun fel de a chema la pocăință este apropierea de păcătoși, comuniunea cu ei, desigur, în anumite condiții și ocazii. Interesantă este o traducere engleză acestui verset, traducerea Goodspeed, care spune, pe când Isus se simțea acasă la masă. Da, Asta-i bucura pe vamești că ei se simțeau acasă între ei. Deci, învățătura de aici este că nu trebuie să îngheți pe alții prin superioritate, ci prin smerenie ta. Prin smerenie poți să-i încălzești pe toți. Pentru cel căruia Dumnezeu îi este Tată, tot pământul îi este patrie. Fiecare om aparține familiei Tatălui. Viața cea nouă împreună cu Hristos... Te învață să te simți acasă pretutindeni, să te simți acasă cu Iisus. și Domnului Isus trebuie să vină în atingere cu păcătoșii, căci altfel nu ar fi posibilă mântuirea lor. Dar atenție, legătura aceasta trebuie să fie ca legătura dintre doctor și bolnav, ca legătura dintre mântuitorul și omul căzut. Domnul Isus nu se ferea să stea la masă cu vameși și păcătoșii. Tocmai acesta era locul pe care îl căuta el, așa cum pescarul caută locul unde se adună mai mulți pești pentru a-i prinde. Domnul căuta păcătoșii pentru a-i mântui, pentru a-i prinde în mreaja mântuirii. Celui credincios totul îi este îngăduit, chiar să stea la masă cu cei necredincioși și răi, dar, atenție, depinde de intenția pe care o are, de a vindeca, pe acei de acolo ori de a petrece împreună cu ei. Dacă mergi într-un loc infectat cu gândul de a dezinfecta, atunci te pregătești mai dinainte cu haine de protecție și îți faci vaccinul care te întărește împotriva bolii respective pentru ca să nu te infectezi. În înțeles duhovnicesc, Domnul Iisus caută să stea la masă cu păcătoșii, dar mâncarea servită la această masă era pregătită de el. Este mâncarea anumitită de el la Ioan 4.34, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Mâncarea aceasta dorește el să o servească păcătoșilor, mâncarea aceasta este singura care dă viață veșnică, Mâncarea aceasta poartă în sine bucuria și fericirea adevărată. După mâncarea aceasta trebuie să fim lacomi, aceasta este singura lăcomie îngăduită de Sfânta Scriptură. De citit, Psalmul 119, versetul 131. Mâncarea aceasta vindecă sufletul de toate bolile lui și îi dă adevărata frumusețe cerească. Fericit este sufletul care stă la masă cu Domnul Isus, căci chiar dacă este vameș, nu va mai fi așa. Chiar dacă este păcătos, va deveni sfânt. Șederea la masă cu Hristos te schimbă total. Atunci avem voie să stăm la masă cu păcătoșii când suntem în Hristos. În El suntem siguri că nu ne molipsim de păcat, ci, din potrivă, vindecăm pe păcătoși. Avem nevoie? Și avem voie să stăm cu păcătoșii la masă, dar nu cu păcatul. Avem voie să mâncăm cu necredincioșii, dar să mâncăm mâncarea lui Hristos. În versetul următor, versetul 11 de la capitolul 9 al Evangheliei după Matei, citim că fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui Pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și și cu păcătoșii? Ah, iarăși ochii fariseilor. Când privesc ochii fățarnicilor, niciodată nu văd adevărul. Binele îl văd rău, și răul îl văd bine. Când privesc ochii fățarnicilor, iscodesc numai ceea ce li se potrivește cu interesul lor. Restul, orice altceva e rău. Când privesc ochii fățarnicilor, stârnesc furtună. Ochii fățarnicilor îngheață inimile spre care sunt ațintiți. Îngheață dragostea, dar, vai, dezgheață ura. Ochii fățarnicilor pândesc totdeauna pe Iisus și lucrarea sa pretutindeni. Fariseii au văzut pe Domnul Sus și pe ucenicii săi mâncând la masă cu vame și păcătoșii. Din această situație, i-au găsit un prilej de ceartă, de contrazicere și de clevetire. Ochiul lor rău n-a putut vedea nici binele de aici. Nenorocite sunt sufletele care în orice loc, în orice timp și în orice împrejurare văd numai partea rea sau caută anume o parte rea chiar dacă nu există, numai ca să poată cleveti, să poată bagiocorii și să poată înnegri. Nenorocite sunt sufletele care au ochii diavolului. Prin aceasta arată că au inima diavolului. Nenorocite sunt sufletele care nu se pot bucura de binele altuia, ci se bucură numai de răul altuia. Fariseii căutau cu lumina lui Diogene să găsească ceva de criticat la Domnul și la ucenicii săi. Dacă nu găseau, inventau ei ceva. Prin cuvintele, vameși și păcătoși, fariseii se arătau a nu fi păcătoși. Adevărul este că cel care învinuiește pe altul, se socotește pe sine nevinovat. Cine spune despre altul că e rău, în mod natural pe sine se consideră bun, altfel n-ar spune-o. La întrebarea fariseilor, ucenicii ar fi putut răspunde simplu, fiindcă numai aceștia l-au invitat la masă. Domnul Isus nu refuza pe nimeni și la masa fariseilor s-ar fi dus dacă l-ar fi chemat și avem dovadă că s-a dus, cum găsim la Luca 7,36. El știa mai bine adevărul cuprins în proverbul Omul sfințește locul și nu locul pe om. Oriunde mergea, oricât de păcătos era mediul, el îl sfințea. Oricât de întunecat era locul, el îl lumina. Așa este și astăzi. Oriunde merge inima purtătoare de Hristos, sfințește și luminează totul. În versetul următor, la versetul 12 din Matei 9, ni se face cunoscut că Isus i-a auzit și le-a zis Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Vedeți dumneavoastră, cu cât cineva este mai bolnav, cu atât are mai mult nevoie de medic. Cu cât cineva este mai păcătos, cu atât mai multă nevoie are de Domnul Isus Mântuitorul și de urmașii săi biserica. Sfântul Ioan Gurea de Aur spune undeva în scrierile sale că biserica este spitalul sufletelor. N-ar fi o nebunie dacă cineva ar da afară din spital pe un bolnav pentru că este bolnav? Chiar dacă are o boală molipsitoare, îl izolează undeva tot în curtea spitalului, în niciun caz însă nu l scoate afară. Domnul Isus n-a îndepărtat pe nimeni de la el, fiindcă ar fi prea păcătos. Ce frumos îi scrie Sfântul Ignatie, Sfântului Policarp, aceste cuvinte. Dacă iubești pe ucenicii cei buni, n-ai răsplată. Adu mai bine în rânduială prin blândețe pe cei stricați. Cui se dă pomană dacă nu celui nevoiaș? Domnul Iisus spune aici nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Cu ce ochi se vor fi uitat fariseii? la vameșii și păcătoșii care stăteau la masă cu Domnul Isus și cu ucenicii lui în casa lui Matei Vameșul. Ei se socoteau drept oameni foarte religioși și disprețuiau pe cei ce nu erau ca ei. Dar iată că Domnul Isus, care era sfințenia întruchipată, nu-i disprețuia, Dimpotrivă, îi apropia de el ca să-i scoată din păcat. Ce spune el fariseilor cu acest prilej? Este o arătare a stărilor de suflet, stare care, spre marea lor pagubă, îi ținea departe de Domnul Iisus. Voi vă credeți fără păcate, deci sănătoși sufletește, părea spune Mântuitorul. Pe aceștia îi socotiți drept niște oameni foarte stricați, păcătoși, vrednici de disprețuit, deci niște bolnavi de care trebuie să fugiți. Ei bine, eu, mântuitorul, sunt doctor pentru acești bolnavi și datoria mea este să mă găsesc între ei ca să-i fac bine, să-i vindec, adică să-i mântuiesc. Și pentru că ei își dau seama de starea în care se găsesc, iată în jurul meu, pe când voi, vai, voi vă socotiți sfinți și stați departe. Pe câți oameni și astăzi părerea bună care o au despre ei înșiși îi ține departe de Domnul Isus. De aceea este zis că vameșii și desfrânatele intră mai degrabă în împărăția lui Dumnezeu, decât oamenii care se amăgesc cu părerile bune pe care le iau ei, despre ei înșiși, păreri care însă nu au nimic adevărat în ele. O veche carte indiană spune așa, Voi proclama legea prin fapte. La ce bun să recit numai cuvintele? Ce bine are bolnavul din citirea unui tratament medical? Dacă despre Pitagora se spunea că nu vine numai să învețe, ci să vindece, cu atât mai mult se poate spune despre Domnul Isus acest lucru. El a venit nu numai ca învățător desăvârșit, ci și ca medic desăvârșit. El vindecă nu numai bolile, ci și cauza lor, care este păcatul. Doctorii pământești nu pot face acest lucru, de aceea Talmudul zice, cel mai bun doctor merită iadul. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi, spune Mântuitorul. Trebuie să ținem seama că ceea ce aduce Domnul Isus este un medicament nou, nu hrană. El este un corectiv la viața umană care se desfășoară însă cu totul pe alte planuri. Tot în traducerea engleză Goodspeed, despre care am amintit mai sus, versetul 13, care este legat de cel pe care îl citim noi 12, este redat astfel. Eu n-am venit să invit pe cei pioși, ci pe cei nereligioși. Domnul Isus are o solie pentru cei care nu vin la biserică sau adunare creștină, care nu simt această nevoie și nu au un temperament mistic. El și-a ales ucenici tocmai dintre cei care nu prea făcuseră caz de religie până atunci. Iată cum trebuie să fim noi cei care ne numim urmașii lui. Un păcătos nu trebuie să se teamă de un creștin adevărat că va fi mustrat, aspru și dojenit, ci trebuie să vadă în el pe un medic iubitor care îl poate ajuta în boala lui. Pentru cel credincios care a ajuns la creștere duhovnicească, Domnul Iisus trebuie să-i fie mai mult decât medic, trebuie să-i fie mire și împărat. Adevărat scrie Sfântul Iustin Martirul în această privință, spunând, Ferice de cei care, având nevoie de Fiul lui Dumnezeu, nu mai au nevoie de El ca de un medic al bolilor sufletești, ci păstor și răscumpărător, ci numai ca înțelepciune, cuvânt, neprihănire sau althar, cum și de bine unor oameni care, fiind desăvârșiți, pot năzui la titlurile cele mai înalte. Într-adevăr, noi suntem chemați să urcăm treptele scării vieții în Hristos, pășind de pe cele începătoare, înspre cele de mai sus. Aceasta e viața normală creștină, cum se arată și la Evrei 6 cu versetul 1. În continuare, dăm citire versetului 13 de la Matei, capitolul 9, din care auzim că Domnul Isus le spune mai departe acestor farisei fățarnici cuvintele următoare. Duceți-vă de învățați ce însemnează milă voiesc, iar nu jertvă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Să știți, e mult mai ușor să zidești un templu pentru Dumnezeu, decât să fii tu însuți un templu pentru el. Este mult mai ușor să-ți jertfești averea pentru alții, decât să-ți inima pe altarul dragostei și milei adevărate. Mila și dragostea se învață într-adevăr, dar nu de la oameni și nu în școlile lor, ci în școala Domnului Isus. Și în școala aceasta nu intră decât aceia care au dat examenul de admitere, adică nașterea din nou, printr-o pocăință sinceră și adâncă. În școala Domnului Isus sunt numai făpturile cele noi, numai aceia care s-au lepădat de toate, de tată, de mamă, de frați, de surori și de ei înșiși. În școala Domnului Isus rămân numai aceia care cunosc limba Duhului Sfânt. În această școală se învață legea Duhului de viață și această lege se proclamă prin fapte sau, mai bine zis, prin roadele Duhului. Căci, la ce folosește numai să-i reciți cuvintele? Se vinde că oare bolnavul numai dacă citește rețeta dată de medic sau a unui tratament medical? Tot așa, nimeni nu poate fi ucenic al Domnului sus numai prin faptul că îi cunoaște cu minte învățăturile lui. Ci acela este ucenic cu adevărat, care prin trăirea practică arată că a învățat: mila, dragostea, bunătatea, blândețea, smerenia și înfrânarea poftelor. Sfântul Ioan Gurede aul spune că este imposibil să ajungi fără milostenie, nici măcar până la porțile cerului. Adevărat scrie și martirul Sextus, singura fă plăcută lui Dumnezeu, ea face bine oamenilor de dragul lui Dumnezeu. A învăța mila și dragostea este ocupația cea mai de seamă în viața urmașului lui Hristos, este lecția cea care totdeauna rămâne nouă cu cât se învață mai mult. Cu cât cineva a pătruns în tainele iubirii, cu atât vrea și mai mult să pătrundă mai adânc în ea. Cu cât ești mai aprins de focul dragostei, cu atât dorești să fii mistuit desăvârșit de el. Cine învață mila și dragostea, rămâne mereu elev. Nimeni dintre oameni nu poate spune că a învățat totul despre milă și despre dragoste. Și cine a ajuns să spună că nu mai are ce învăța, acela nici măcar n-a început să învețe vreodată. Mila și dragostea sunt ca focul, cu cât pui pe el, cu atât se face mai mare și cu atât va prinde mai ușor tot ceea ce este în jurul lui. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 074 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Momentele care ne-au mai rămas până la expirarea timpului ce ne-a fost acordat, le vom petrece în jurul poeziei. Fericit e cine așteaptă, al cărei mesaj este menit să ne întărească pașii pe calea cea dreaptă. Fericit e cine așteaptă în tăcere și răbdare ajutorul care vine de la Dumnezeu cel mare. Domnul are bunătate și îndurări fără sfârșit cu sermanul care poartă crucea grea în duh smerit. Fericit e cel ce plânge când arungă bobi în grie, cel ce seamănă cu lacrimi se cerava bucurie. Gura care tace în valea umbrelor de beznă grea. Domnul sus pe înălțime, cu cântări o va umplea. Fericit în vece omul care în Domnul se încrede, ca măslinul plin de roadă, el urma și să-i să vede. Când ajunge în necazuri, Dumnezeu îi spune așa, Te iubesc și niciodată singur nu te voi lăsa. Este bine, scrie în carte, să ai un jug în tinerețe, ca să porți apoi toiagul de îndurări la bătrânețe. Stai mai bine în rugăciune, fără sfatul gălăgios, ca să știi unde-i comoara care-i voia lui Hristos. Fericit e cine știe cum să-și rânduiască viața când de vorbe înșelătoare și gunoaie plină piața. Târgoveți de pofterele din pământ parcă răsar, fii atent să nu te prindă lațul cu păcat amar. Atunci gura cu țărână mai degrabă să ți-o umpli, dar să nu te lași de Domnul, ci pe calea Lui să umbli. Poate lumea să tot râdă, tu fi treaz, milos și blând și așteaptă cu nădejde ajutorul Celui Sfânt. Amin. Nu poți merge dintr-o dată, sus și jos, So is she shall